شادث الى يوم الدين. عما دعثوا ايها الله اوشيكم ايايا كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم. يا ايه الذين اعملوا تقول لا وحفظوا قادر. ولا تنوط الله الا وعنتم مسلمون. Saudara-saudara Pak Muslimi dan Muslimat yang terhormat Marilah kita bertakwa kepada Allah SWT dengan sesungguhnya takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah demi untuk kita dapat mencapai kebahagiaan hidup kemuliaan dan keselamatan di dunia dan akhirat dengan Rida Allah Subhanahu Wataala. Sujala-sujala untuk kita dapat melaksanakan ketakwaan yang sesungguhnya. Maka waktullah setiap muslim ker muslimah mengenal dan mengetahui keislamannya dengan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya serta tuntunan-tuntunan yang dikarutkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saudara-saudara seorang -saudara, Muslim Bun Muslimah tidak akan dapat melaksanakan tasyahud yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang dikhendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali harus mengetahui apakah sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimanakah sekarang bertakwa kepada Allah yang tersentuh di dalam melaksanakan perubah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Memang saudara-saudara jangan lagi akan melaksanakan senang pun tidak akan dapat kalau tidak mengenal dan tidak menahuinya. Maka itu saudara-saudara Walaupun kita dengar dan kita ketahui, banyaknya orang yang mengaku muslim akan menyebabkan kalau pengetahuannya tentang kau selamanya lurus, atau jauh, atau samir dikit, tentulah saudara-saudara, orang yang dibikin itu tidak akan merasa cinta tidak akan merasa senang kepada keislamannya. Kalau sudah tidak merasa cinta, tidak merasa senang kepada keislamannya, kepada agama Islam, tentulah saudara-saudara, tidak akan mendola agama Islam dan tidak akan memperjuangkan agama Islam. Bahkan akan penusaha demi untuk menghancurkan agama Islam itu maka sejarah itu jelas dan nyata apa yang disadakan oleh Nabi Muhammad SAW Al-Hilm Hayatul Islam Wa Imanul Iman Elim itu kehidupan agama Islam dan tiang keimanan Islam seseorang muslim, laki-laki atau perempuan tidak akan hidup dan jiwa raganya kalau orang itu tidak mempunyai ilmu ilmu agama Islam. Iman seorang Muslim atau Muslimah tidak akan berdiri kalau tidak mempunyai ilmu ilmu agama Islam. Maka itu sila sila perjuangan pergerakan umat Islam. Di mana seluruh mereka berada. Mengapa? Rata-rata jauh daripada apa yang telah diajarkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena saudara-saudara jauhnya mereka. Atas kebanyakan dari mereka itu. Sangat jauh dari ilmu menghormi pertahuan agama Islam hingga perjuangan yang tidak merupakan perjuangan Islam bahkan sebaliknya merupakan perjuangan yang merupakan Islam dan yang akan menghancurkan agama Islam. Saudara-saudara, maka meskipun dikatakan malintas perangganan Islam di mana saja ada tetapi kenyataannya, saudara-saudara, Peribadatan kepada Allah pun merosot. Perjalanan kepada agama yang, yang garis oleh Allah SWT serta dianjurkan dan diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW menyimpang. Nah, Sudara-sudara, kesemuanya itu. Kalau kita tahan Sudara Sesungguhnya, dikarenakan karena belum kenal terhadap agama Islam. Karena belum mengetahui keislaman yang sesungguhnya, disetapkan jauhnya daripada ilmu-ilmu agar maka itulah saudara-saudara kita kaum muslim terutama pemimpin-pemimpin Islam ulama-ulama Islam dan kita masyarakat kaum muslim sehingga meningkatkan kesadaran sebagai muslim saudara -saudara di mana sahaja saudara agar saudara di kotakah saudara di desakah lagi, ulum, sudara dikulung, saudara ikut apa dan bagaimana Indahnya jiwa keislaman saudara-saudara Harus ditingkatkan sesuai dengan apa yang diadarkan oleh wadah Rasul. Sempat dan saat Waktu dan kegurutan bangsa dan raja Jangan sekali-kali Mempengaruhi keislaman kita. Karena saudara-saudara Kita hidup dalam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadat kepada Allah. Beribadat kepada Allah ialah menjalankan keislaman yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul yang terakhir oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Quran Al Al karim yang kesemua sudah sampai kepada kita ini Saudara-saudara. Maka -saudara. nah, oleh sebab itulah Saudara-saudara, pengamalan keagungan bagi muslim Seluruh generasi muda dan mudiin hendaknya disinkapsikan, ikhlas bersenikalah, masukah dalam agama dan keseluruhan dengan ilmu pengetahuan yang kesemuanya, dengan pengetahuan yang sebenar dan rasa senang, rasa cinta yang mengalir kepada pemberaan terhadap agama Islam itulah yang diterangkan untuk perjuangkan agama Islam hingga akan dinilai oleh Allah SWT pada zaman kudus dan zaman akhirat. Nah, sudah untuk hari Allah telah memerintah. Wa takut, minkum ummatun, yadu'una inal khayyir, melakmimuna berma'ruf, wa ilhawla alihi karam, wa ula'ikahum al-mukahim. Dan wajib ada, dari kami, wahai kaum ini, umat, sama ah yang cukup, hidung yang berkibat, Mengajak ajak kepada keislaman. Dan Memerintahkan kebaikan setelah mencegah daripada segala kemungkinan Orang yang bertindak itu dijamin oleh Allah wa'alaikah. Maka itulah segala kemungkinan. Kita pergi kaum di sini Di antara kita kaum di sini Di antara kita masyarakat kaum di sini Jumlah yang cukup, jamaah yang cukup untuk berjahlah Islamiyah di seluruhnya, mengajar aja orang kepada agama Islam, aman maklumkanlah ibu kan, sudahlah sahaja. Kalau kita mematuhi kita memakai sah Indonesia, meskipun bangsa beragama Islam lapangan bergakwa tenaga-tenaga yang melaksanakan bahwa Islamnya sangat silang disinjau dan dilihat daripada sumber rakyat ke-dunia yang tidak ditanggupkan dalam hal ini dapat kita bagi tiga orang-orang Islam yang aktif orang-orang Islam yang non-aktif dan orang-orang yang di luar agama, Saudara-saudara, masing-masing barjol harus dipikirkan oleh masyarakat kami ini, terutama ulama-ulama, pemimpin-pemimpinnya, bagaimanakah meningkatkan mereka agar menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Orang-orang Islam yang akhiri, yang tidak yang akhiri keislamannya, Disinggarkan ilmu pengetahuannya hingga mereka itulah telah kemudian akan mengusahakan perjuangan Islam menjadi kebaktian, kebaktian Islam, hubungan, hubungan Islam, pengajar, pengajar Islam, pengajar, pengajar kepada Islam dan orang yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al Quran untuk menyebarkan ilmu ilmu Hakim. Sudara Sudara, orang-orang Islam yang non-aktif, yang di Indonesia semuanya betarkan dibandingkan dengan yang aktif, bagaimana Sudara Sudara mengaktifkan kembali orang-orang Islam yang non-aktif itu? Yang diisrahkan orang-orang Islam yang lawalah, lawa la, la, sholada, wala shawba, wala zagada, wala ibadata, wala wala. Bagaimana saudara-saudara kita dapat menarik mereka itu agar aktif dalam keislaman, dalam solatnya, dalam peribadatannya, dalam amal perbuatan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau benar-benar semua -benar, ini sudah dapat ditingkatkan hingga menjadi muslim yang aktif, ilmu pengetahuannya pun dapat ditingkatkan hingga rasa cinta kepada Islam merata, tentulah saudara-saudara, pembelaan terhadap agama Islam akan tampak. Perjuangan Islam sesungguhnya, tapi saudara-saudara bisa lalah hidup dengan keribuan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana jajah Allah intahu Allah yang betul menghasilkan akdama itu. Tetapi saudara-saudara, kalau hal-hal ini tidak bisa oleh orang-orang Islam, di mana saja orang Islam? Tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh kota, tidak terbatas oleh desa, tidak terbatas oleh organisasi, tidak terbatas oleh kumpulan, tidak terbatas oleh persimpulan, tidak terbatas oleh pekerjaan, tidak terbatas oleh tingkatan derajat kita orang Islam hendaknya mempersatukan hati sebagai Muslim umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan agama demi milik Allah Subhanahu Wa Taala hingga dapat menyatukan diri. Dengan Firman Allah Taala dalam surah Al-Kulhuf, Firman siapa? Walatul Ummah di Syaitan, Illahu lahum adzabuhu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke mahajan yang kamu sukunya. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan mengusir yang lama lagi. Sudahlah, sudahlah. Dalam hal ini mengapa? Oleh Allah diucapkan. Maksudlah datang agama Islam dan jalan mengikuti langkah setan. Memang saudara sudah. kalau seorang manusia mengikuti agama Islam, mempercoba agama Islam, sambil tetap mati di dalam agama Islam, inilah orang yang selamat dari para gangguan, diusikan dan bawaan setan. Kalau tidak, saudara-saudara, otomatis -saudara, agar mengikuti setan, jadi tersimpin oleh setan, akhir terpunuh, Laksudnya nah, sama dengan syaitan itu ialah asa dan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab seorang saudara-saudara, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis, hadith serta ajaran syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan kita serapkan kesemuanya dalam semua raja kita dalam dunia mahtada kita dan dalam perjalanan kita, dalam perjalanan kita, hingga sesuai itu dapat lulus dan sesuai dengan apa yang terlantar oleh Allah. وَأَنَّا هَذَا سُرَانِ مُتَّقِيمًا مَتَّجَعُوهُ وَلَا تَرْجَدَعُوا سُبْلَا فَتَفَرْرَقَهِكُمْ عَنَّا كِبِينًا Dan semua inilah jalan yang lulus, jalan agar Islam yang dibintun oleh Nabi Muhammad SAW, yang ditentukan dengan Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran al quran al quran al quran al quran al quran al quran Ya jizatul oleh Allah wa'ala haza surah subhanahu wa ta'ala. Fasanya umum, ikutilah jalan ini. Jangan kamu hidup, jangan berpajam-pajam. Tempura sahabat yang sesuai, berjalan Allah SWT. Lah, oleh sesuai surah sidara-sidara. Tidak pernah kita benar-benar kaum muslim Dari tingkat ulama-ulama ini dari tingkat pemimpin-pemimpinnya, dari tingkat kaum muslim dan musliman keseluruhannya, pemulihan dan pemulihan, indahnya kita kembali ke kesimpulan Allah s.a.w. demi kiriman Allah s.a.w. dan demi menerahkan dan menjalankan kepada manusia perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. dan telah menerahkan jangan takut terjangkau oleh musuh-musuh yang ditentukan oleh Allah untuk menghantum manusia ialah Allah setua setan, kesetua pengaruh juga. Maka saudara-saudara, kita guru orang-orang Islam, masyarakat pondok pesantren Islam, perkembangan agama Islam, kita hendaklah kita tingkatkan selalu pada kita dari fisik halangan, dari ajakan setan dan dari pengaruh juga. Saudara-saudara, jangan -saudara, ya, kita jatuh dalam semacam di itu ganti jati Jom saudara suara kita akan menjadi orang yang selamat jadinya dan akhirat. Nah, kalau tidak saudara suara, kita akan terjerumus ke dalam jurang kesalahan, karena akan melanggar garis-garis Allah Taala yang Allah Taala sudah menunjukkan. Kalau yang garis-garis, Muhalifulah an ambihi antusimbaufuknatul awaladun adib, maka hendaknya berhati-hati. Orang yang melanggar hukuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melanggar kehendak Allah akan mendapatkan coba akan melalui penghawa akan mendapatkan fitnah dan kesayangan sedih kesayangan malas. Asetlah saudara-saudara. Sekali lagi, mari kita kembali kepada ajar-ajaran Islam dengan meningkatkan ilmu, ilmu agama Islam dan kita menekan perjuangan agama Islam berdakwah Islamiah dan kita mengajak semuanya orang untuk mengaktifkan diri di peribadahkan kepada Allah taala hingga dapat menyelesaikan diri dengan ayat Allah Ya ayyalladila amalitabullah hafadu khadih wa la damundullan illa wa altumusimun wahai orang-orang yang beriman bagaimana saja sudah berajak jadi apa saja sudah bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya taklah, jalankan perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah dan jangan mati-mati. Kejahatatat agama Islam mendapatkan khusus khawatirah sebagaimana al Imam Ali bin Abi Thalib S.W.T bersandar Tamanun ni'mah al-Bawut al-Islam Sempurna nikmat mati dan agama Islam Setelah Nabi Muhammad S.W.T pun telah bersarja Tamanun ni'mah tu'uluh jannah Sempurallah mahasub surjah, selesai janiyata Masih tetesan agam islam, khusyul khasirah, nismat yang besar Akhirnya mahasub surjah, tetesat terhadir yang surjah, nismat yang sangat besar, yang sangat besar Mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minal shaytanir wajib Bismillahirrahmanirrahim Walafri illa insalati khusyid الا الذين امروا عن الصالحات ودوافوا بالحق ودوافوا بالصدر شاء الله واسم عليم ونطعي ويدو الحجين وصوت الروح دبابات على دار الدينغو يواضار الدينغو شي وقدار القناه جنرال محمد وعلى علمينا محمد كما قال الدينغو ما دار الدينغو في العالم العربي مع محمد الدين الله مولانا القائد ولقد قام بتنفيذ هذه العمليه هذه الكثير وانزال امضاء الله شنو القواد اميرنا الدينو بناء عمر الخطاب عند ان تواجدوا لدى هذا امير في لا إنا عادلنا بالعادل وعند العادل الصابع لا معه رحمة لا أحد الله رحمنا ونحن في الجناد من الجناد على حياة الربوبات الله رحمنا الله رحمنا الله رحمنا الله رحمنا الله رحمنا الله رحمنا الله رحمنا الله رحمنا الله رحمنا يا رب قاتلوا يا رب تعلموا على فضل الله العظيم كل الله تبارك وتعالى وعليه دم Aku takkan Hallo, das Arduino sei einmal Alhamdulillah ala amin. Anas Abinimasih bersama kami dari Republik Indonesia malam di dalam pada golongan-golongan 88,75 dan 330